Усі на лінії вогню. У ресторанному бізнесі існує величезна відмінність між роботою на кухні і обслуговуванням клієнтів. Керівники кулінарних шкіл і добрі ресторатори розуміють, як важливо налагодити взаєморозуміння та емпатію між цими двома сторонами, тому їхні шеф-кухарі, щоб бути в тонусі, часто виходять з зал обслуговувати клієнтів замість офіціантів. Таким чином, персонал кухні має змогу поспілкуватися з відвідувачами і відчути, як воно – бути на лінії фронту. Чимало компаній, що працюють в інших галузях, також мають схожий розподіл на тих, хто має справу безпосередньо з клієнтами і працівників глибокого тилу. Люди, які створюють продукт, працюють на кухні, а команда підтримки обслуговує клієнтів. На жаль, це означає, що шеф-кухар, автор продукту, ніколи не чує на власні вуха, що скажуть споживачі. Це погано. Адже спілкування з клієнтами Є найкращий спосіб дізнатися про сильні слабкі сторони продукту. Пригадуйте дитячу гру в зіпсований телефон. Десяторо дітей сідають колом і по черзі пошепки передають одне одному повідомлення. Коли повідомлення проходить коло, воно стає спотвореним до невпізнання. Те, що спершу мало цілком конкретний сенс, обертається кумедним і безмістовним набором слів, як от макарона диня знає майбутнє, і чим більше учасників у колі, тим сильніше спотворюється повідомлення. Те саме відбувається і в бізнесі. Чим довший ланцюжок людей між споживачами і виробниками продукту, тим вища ймовірність, що повідомлення клієнтів буде згублено або спотворено на цьому шляху. Кожен член вашої команди мусить мати прямий зв'язок із клієнтами. Нехай не щоденний, але принаймні кілька разів на рік. Тільки так ваші працівники зможуть дізнатися, де болить споживачем. Бо тільки відчуття на власній шкурі того, що болить, єдине, що мотивує людей вирішити проблему. У цій справі є місце і для позитивних емоцій, спілкування із задоволеними клієнтами або тими, чиї проблеми вдалося вирішити, також може дуже сильно мотивувати ваших працівників. Отже, не відгороджуйте працівників, які працюють у тулу, від зворотнього зв'язку з клієнтами, ніхто не має бути захищеним від прямої критики. Можливо, ви вважаєте, що у вас немає часу спілкуватися з клієнтами, то знайдіть його. Засновник компанії Craig's List, Craig Newmark, власною персоною відповідає на листи до служби підтримки. Відповідь від нього приходить того ж дня, інколи через кілька хвилин після звернення. Він також власноруч видаляє з форумів свого сайту, расистські коментарі та бореться з нью-йоркськими ріелторами, які розміщують оголошення про оренду квартир, яких не існує. Якщо вже Newmark знаходить час на обслуговування споживачів, то і ви знайдете.